Are atake! Henga aiki po, guaz egin entran eh? Atento! Isto? Ba! Arztazken arratsaldean, Doniban Eloitzuneko santako aurkitzen den urrioko klubean aurkitu ditugu Lapurdiko Arraune Taldekoak entrenamendua baitzuten zantauriko arraun Elkarteak antolatzen duen kaebi ligako azken estropadaren prestatzeko. Larumatuntan baitute itzor du kantabrian atxaldeko zazpiretan ogoi talaugarren asoneko banderaren jokatzeko. Izan ere, laburdiko arraun Elkarteak sorpresa sortuz denborali bikaina egiten ari du. Taldea sortu eta urte betera lehenak baitira kai bi liga. Guillermo Sumoano de Lucas, lapurdiko arraun elkarteko entrenatzailea dugu eta berekin mintzatua aldi izan gara. Hastapen batean kontatu digu nola abiatu duen abentura berria. Ez da dutzen genu Vicente Chegarai, eh, hemenko presidentea, eginzun arraun gurekin 2005ean San Juanen eta orduan aipatu zigun hori, nola ez aukaten entrenatzailea hau aguasteko eta beran animatzen ginen, da tingen baina barrio da prestatzalea, prestaide fisikoa. Da bueno, proyecto polita iruditu dizte egon eta eta bueno, Eta hori proyecto lehenengo lengo pauso hori zen, e, trainera, u, uretan botatzea. Hori bai. zen lehenengo lengo pausoa. Da, bueno, beitu <gülüyor> no hain eritxigean. <gülüyor> Askatu bar de ugotia la rumbateko, eh. Entrenamenduo somos cada día, eh. Saiatu bargea mutilla ga. O. Juanen entrenatzaile zinen, eh. Es uh! <approaching> es en el lehenengo baldia da entrenatzailea. Ah, bai. Hoi da. Bego, bueno, saiatu naiz eh entrenamendu saioak egiten. Eh beti bilinaiz patroian, patroi bezala Patroi bezela. Patroi bezela. Oida, oida, bezela. Ta, bueno. Hoi entrenatzaile oriela es. Da bueno, pizka bat hori, eh San Juango metodologia hori sartzen pizka bat hemen eta bueno, Eta zerdu ezberdin metodologiaren aldetik zer duzu? O, pues askenean hemen e, ni uste eh entrenamendua aldetik, teknikan aldetik e, asko badatu begula, ez? Eh askenean eh egon gea hasta 6 aldiz hastian entrenatzen. Orain ja bost aldiz baina ja karga hori ja ez dagoela, baina ustez eh mutilak entrenatu dutela oso ondo aurten. Tan nabaitzen da aurreten askenean. Hop. Elfimok. Eta zen hurako dira? Bueno, eneguan hor e, e, gimnasioan egiten dugu asko, pesak eta ergometroan egitea ola Baina urten bereziki uretan jungea, porque jende berri asko genuen Tarduan teknika aldetik eta uretara jungea asko Bestela neguan egiten da gehiago fisiko hartzeko Baina urten e, izan da urte hori garrora, porque Zegoan e, jende asko berriak eta uretara jungea asko ARZ-2 Ligan eh, Uxodermorat Liona dara matzue, amaika garaipen, eh, mm -hmm. ez banabailukerre eh, azteguruntako azkena da. Hoi da, azkena, azkena, azkena. Lehen postoan zaudete eh, horrek erran nahi du ba, maila zigotzeko aukera hondiekin, edo? Ba, bueno, aukera Ni usteet eh, ina gola, baina estropa egin behar da. Ez? Ba. Ustedet, usteet, eh, sanjoan gehiatu behar duela lehenengoa eta gu behat zigarrenak. Lehenengo ti behatzi gara minutu bat, daola, ozak, sea, digasun una katastrofe. Bai. Hombre, e Espero zenuten, ontara irizten? Eus, pues eus, eus. Yes. Hombre, e, ja hori joko jetxieran ja, ikusik genuen arrezzeko bi aurrian ibiliko ginele. Hor duan ja, prestakuntza aldetik jarginen ginen unpoko esperantzak ez dutzeko gehiomutik. Eta gero ja, egin genuen Niro Estropa test bezala e, Liga, Sibañolen, Eta hori, ja animatu ginein, eh, doni baneloditzuneko estropa irabastea jutea. Eta, eta bueno, hortu genuen, daia animatu ginein, eta, bueno, dena, etorri da pixka ba, dola, ari do rodao ez. Eta horreik ja. zer suposatzen du, rengo urtera begira edo mailazki gotzearekin batera zer de... suposatuko du? Unik uste, e, infrastruktura aldetik, eta entrenamendo aldetik, material aldetik, e, beste fauzo bat eman, eman behar dela, askoa, askoa, ondila ganea, porkeia haude jataldiak, posto Nostiarra, Santurtzi, Zumaia, Legitiarra, oiek diak kluk, betikoak eta infraztruktura aldetik ikarregasikoa, infraztruktura dakate. Eta <gülüyor> hor uste eta bain direkti bat, babesleak e, aurkitzea hori lan pila dakate, baina guk, tempora gukatuko dugu, baina efixiente eta, bueno, direkti Ni usted Lana Lana da Catela. Ah, Allez plus vite les frères. Oh. Où oh. doit-être à le faire. Vite en arrière. Mais c'est Paul. Ah, oh. ah. Oh. C'est Lou. Balapurdiko arrauna etaaldeen ezagutzen segituko dugu hanka bat Ke bat ligan dutela dena eman barko baitute Hasteburunetan ere kantabrian izanen den kai biligako azken estropadan. Aste azkeneko entrenamenduan lapurdiko bi arraunlari gazterekin ere mintzatzeko aukera izan dugu Baionako Xeingarat eta baiit ondkola saratarrarekin ere mintzatu izan gara eta lehen lehenik beraien ibilbide olkoa izan den kontatu digute. X Eta, egin gara. Ba, ni dola malau urteari naizela uh, jaunean Urduokon uh, beti uh, doni manen horitzu nien eta, eta, uh, be, proiektu behi urtean lapordikoa ahontaldean. Eta, egin? Ni gazte-gazte bi nintzen, hampir urduokon. Eta, gazte emaile usia emigitut emen, eta, egin gero bat duan nahiz uh, aldera Arraun egite da, hemen eta orain hiturne e izu bat, gure proyekto hon batzeko. Denak zuek bezala de dira, zuekin diren arraunariak berdinak da, perfil berdinekoak, Ez gira bosei hola batik eta ni zala uxte uh, uh, uh, asko darabada lemuna hajaunean uh, ordiokon uh, eta egualdeko taldetan uh, estropadetan ibiltzen baina gero beste, a, beste asko bereziki eien le, lehen uxteetan ibiltzen dira Eta duke dira jaunean ahorten eta bakarriko behiarekin eta egin lehen urteetan ari dira bai. Eta zuten lehenago edo, kirolik edo? Eugia, mendimartxa, pilota, besta, kirol gutxi. konparatuta jaunaren mailaren entkerman duetan. Ba, Ba, Ba, ugei hampan azkena! Ba! 2008an sortutako taldea dugu, lapurdiko arraune taldea. Doni bane loitzuneko urrioko eta angeluko ibai Alde kluben artetik abiatu zelarik proiektua. Sabi seinek, astapenak norakoak izan ziren ere kontatu digu. Izan da, ustu, bai honako gaztean eta emango gaztean... A... Egon gara zen eta guk ben, ori, ginen bosei bat hemen uh, entrenatzen eta trenerurik atera agabe emperazen Joaten ginen besta aldera uh, pasaiako klubetan Eta aldiz beh, bai unan, bazen berdin talde berri bat sortu zena e, Ibai eldeko elkartean gazte batzuk uh, muntatzen zien Eta hiekez zekiten ze pixkat nola, nola entrenatu eta hori gauzak eta uh, elkartu ginen eta horretan hasi ginen uh, proiektori ha pentsatza. Denon artean, arranca un do, elua aquí hemen. Korrentia Eta dara Arrez, e, biligan, e, azken, e, ze denboraldia daramazuen. RC Biliganen leenak, azken estropada izango zuen asteburu hontan, 11 e, e, garaipen, e, e, maila lasigotzeko kasik ba. E, ba, ziurtatu ziurtatua duzularik, nola bizu zurezek. Ba izan da uda isu herria. Ezien. Uh, lehen ugteko proiektu bat entzat, ez, ez genuen bat ere pentsatzen ulako emaitzak uh, ukoango genitu la Egia uh, da lehen estokpatetan uh, ekainean uh, testa uh, estokpatetan erakurtzen zuen uh, maila uh, ukoango genula la Ia beste amaika bandera hau da beste beste zerbait. <mik> a, jaunari jabolari batena biziana da gutxi gutxi esperientzia ateatzen aldena, beraz a, oso oso e, gutako protagonista. <mik> <dugu. mik> <mik> Entrenamendu gogorren emaitza. Eh? E bai, egiegan uh, guk sai gutenginetuen metodotik e uh, Piskat, piskat ezberdinak izan dira urtengoa entrenamenduak Azko nintzat berriak ere eta eo, negua bizikiko gura izan da Astapena nire ekan uh, trin erua etzen hibiltzen bat ere lehen testak eta etziren bizikikoenak izan, baina negua pasahala ala, erakutsi dutek eta bainat barriak gure prestatzaileak horien metodoa hibiltzen zela eta kontentoa ekin egin dugun duen lanaz eta horrein emain eh, zapuritea egitu eta kontent guztura Eta e, orain azken estropadar delarik kantabrian. Giroaldetik eta e, betiz aletuan hitz urbiltzen zera, dira estropadetara? ARZ bi hiligan ere? Kutsia, la Guitzi. politik, eh, oa indik uste dut. Eh. Hemengo jendeaztelakon duratzen, zer egiten agirean gure lagunak bai Gure lagunak a, beti a, etortzen dira, bereziki, Gipuzkoako estropadetan horbil baitira Hor Cantabrian joaten gira aste buruntan, bi hor duterdiko gero, Beraz jende gutxiago familiak eta horbil dienak, mainan a... Ba, egiada horrein dik ustuz, urteak pasatu behar dira emengo giro bat sortzeko. Emaitza e, honek ere urraz bat eman dezake, em, zaletasun handiago bat e, izateko? E. Ba, egiada emaitza politak ditugula eta horrek sortzen duela e, giro bat gure inguruan, ikratiak, telebistak eta hain gultzen zaizkigu eta laguntzen gaitu be, gure kirola ezaguetarazten rapodin eta ipagaldean eta aurrengo urteari begira gauzak asko aldatuko dira maila zigotzen zaetera beste maila bat beraz uh, entrenamenduaren aldetik uh, piskat uh, gogo hauek izango dira uh, sheriostasun gehiu galdetua izango da eta ba uh, nivela asko aldatuko da uh, Talde guziak orra ergeze bateko mailean askok jautxe dira eskolabel ligatik, beraz hor bada maila izu ahia aurtengo mailari komparatuta bai. Denek berdinek segituko duzu hau, Talde bera izanen. De espero dugu denek segituko dugula, ikusiko yeah, azkenan demora asko da, astean seializ entrenatzen gira batzuk bergabazien gu dute segitu, bera espero dugu blokea mantentzea. Eta ikusita eta lehen urteko egitean da egin izugula Azken zaila da lehen urtean harraunari baten eguneko eguna Atxe matea eta batuko oraindik hobetzeko mahen marge hori Ogeeei! Ah, e? Aba egipo e? Balapurdiko arraune taldeko sabizein eta batzitxon dikolaren adierazpenekin gelditzen gara, ikusiko dugondoko urtean zer gertatzen den, baina orain goan benipen ilusio berri bat sortu dute, eta sorpresa sortu zere askoren harreta bere ganatu dute. Hori bai, Guillermo Soroano entrenatzaileak errandigunaz. Bai, Nik ni uste dut, e, piste nahi da gillo egualdean, Gure gure denbora da, hemen hemen baino, eh. eh? Bai, bai, bai bai. Han inde delkarrizketa <laughs> medio gustiekin. Eta eta hemen bueno bai etortzen zauste, zer, baina ni utzet hemen no andikan gentia ez da konturatu zer zer eing degun. Ni ni uste, oso saia da erripukatzea e, aurtengo hortengo denboraldia. Bakae biligako jazken estropa da, goguan hartu. Kantabrian izango dela, larun batuntan kolindrez herrian, hartxalako zazpiretan.